פרק ג' ימל. ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנון לאחינועם היזרעאלית שני דניאל לאביגיל הכרמלית השלישי לאבשלום יתרעם לעגלה אשתו שישה נולד לו בחברון וימלוך שם שבע שנים ושישה חודשים ושלושים ושלושש שנה מלך בירושלים ואלה נולדו לו בירושלים שמעה ושופב ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל אמ ויבחר ואל יישמע ואל יפעלת ונגה ונפג ויפיע, ואל ישמע ואל ידע ואל יפלת תשעה. כל בני דוד מלבד בני פילקשים ותמר אחותם, ובן שלמה רחבעם אביה בנו, אסה בנו, יהושפט בנו. יורם בנו, אחזיהו בנו, יואש בנו. אמציהו בנו. עזריה בנו, יותם בנו, אחז בנו, חזקיהו בנו, מנשה בנו, עמון בנו, יאשיהו בנו, ובני יאשיהו הבכור יוחנן, השני יהויקים, השלישי צדקיהו, הרביעי שלום, ובני יהויקים, יחוניה בנו, צדקיה בנו, ובני יחוניה אסיר, שאלכיאל בנו, ומלכירם ופדיה, ושן עצר, יקמיה, הושמע ונדביה. ובני פדיה, זרוב בבל ושמעי, ובן זרוב בבל, משולם וחנניה, ושלומית אחותם. וחשובה, ואוהל, וברכיה, וחסדיה, יושב חסד חמש. ובן חנניה, פלטיה וישעיה, בני רפיה בני ארנן, בני עובדיה בני שחניה. ובני שחניה שמעיה, ובני שמעיה חתוש, ויגאל, ובריח, ונעריה, ושפט שישה. ובן נעריה אליו עיני, וחזקיה ועזריקם שלושה. ובני אליו עיני ‫הוד אביהו ואל ישיב ופליה ‫ועקוב ויוחנן ודליה וענני שבעה.